dank vir wie jy is vader dis vir ons lekker om nie teenwoordigheid te kan staan en die naam te kan oplug en te kan sing our greatest our God you'll the name above all names en vader dank jy dat jy hier is dank jy dat jy vir ons is dank dat jy altyd, altyd daar is vader ons kom seen volgend die woord ons kom seen hier die dienst. En bo als, Jesus, kom gee ons die eer volgend. Ons kom, buig ons knieën, ons kom haal ons kroon af volgend, Vader. En ons buig voor u. Want u alleen is waardig. In die naam van Jesus Christus. Amen. Um, ek is jammer vanmorgen, is ek baie voorbaardig, maar om um, Piet, ek gaan om nou een kans geën. <laughs> Maar ek staan daar en toe ons so sing, toe onthou ek, hier januari, vroeg jaar, Pw, um, ek toet ek vir jou en om Jan een keer na die tijd afgeluisterd, toe sê vir om Jan, om Jan, hier is een jaar van aanbidding. En Pw, jylle het ons geseen. Dit is, dit is so amazing. Ek, ons wou nog hanna klap en toe begin jy bid. Kom schien het vir jou hanna klap, dit was amazing geweest. Dankjy. Ja, morgen ook, en alman wat ek nie gegroet is, lekker om vanmorgen hier te wees. Uh, ons het een awesome een naweek gehad, en ek wil net vir julle sê wat die hier was nie. Julle het weer gemis. Julle het weer gemis. Dit was een great naweek gewees, en uh, ons eer die heren vir dit. Uh, ons gaan huis toe, vir het ons al die mannesse comments geluister, wat, wat hier was, wat gesê het, joh, en om elke huisgezin, of elke man en vrouse story te hoor, Sê, gaan terug. My vrou het gesê, die beste kom nog, en dit maak my nou opgevulde. Want ek het sal reeds vervuld, soos ek hier staan. As daar een ouwe wat vervuld is, is het ek. En ek roem nie daar in die mark, ek roem in die Heere, want ek was onvervuld, totaal en al onvervuld. Maar in hom is ek vervuld. En as ek in hom vervuld is, is ek ook in my leven vervuld, is ek ook in my huwelik vervuld. So, Jees, Drina, ek kan nie waag om by die huis te komie. Want jy sal moet in detail vir my sê, the best is to come, jy sal vir my moet verduidelik. So, I'm in for a jump. Ek wil somme begin, en die heren is so getrouw, uh, dat ek sit en welkom en dan bel Jan Brandt my, jy weet mys, Jan Brandt is ons tot op die uiterste, hy wacht mys. Ek wens ek, en, hy praat nou oor die gemeente wat laat hier inkom, allerhande goede. Ek wens dat ek kan vir Jan brand kry, dat hy my een week voor die tyd kan laat weet. Maar hy bel jou woensdag, en dan sê hy vir jou, Boeta, hoor hy so, man, dit sal nou lekker wees, as jy nou voel, en dan, dan somma vraag jy ook somma, waar hoor jy praat? <laughs> <laughs> nou, die Heer is so getrouw, jy weet, ek leed donderdag ochend in my bed, en ek dink, ek baie vroeg wakker in die laatste tijd. Hou leek en dink oor, wat sal ek hier by Jan Kemp kom praat? waarover kan ek hier by Jan Kemp oor praat, en die heren begin met my deel rondom, is chokolade dit is eindelijk simpel man ek sê hier is daar nie een beter thema as een tjoklik nie en vraag die stoos hier inkom, eerste ding wat ons hier krij is een tjoklik en een aan hy sê, sê hier so, hy sê die verborgenheid 15, hy sê die verborgenheid die goed die geheimenisse van die hevelik En die geheimenisse van die verhouding, die verborgenhede, is vir die wat om vrees. So as, as ek God ontdek, sê die Heere, daar is verborgenheid wat ek wil ook breek vir jou, so dat jy daarin kan deel hee, so dat jy so in ekstase kan kom, so dat jy dit kan beleef. Hy sê, en my verbond, hy sê ek wil met jou deel aangaan, my verbond, my verbond wat ek met jou sê. Ons weet, as die Heere met jou deel aangaan, trek hy nie uit nie, hy, hy, hy, hy, hy geer het vler jaak. Hy sê, en ek wil met jou verbonte, om aan jou dit te openbare, en ek wil vandag vir die ouwe sê wat hier was, ek eer die heren, dat jy hier naartoe gekom het, dat ouwe sê wat eerste keer kamp toe gaan, wat sy goed uit mekaar uitval, soos wat my goed uit mekaar uitgeval het, het, wat hier naartoe kom en sê, wauw, ek praat met mense wat hier kom en sê, is my eerste kamp, hulle sê, wauw, ek hoor, hier sit ouwe mense sê, ek moes hier goed gehoor het, toe ek jonger was, ek wil samstem, ek moes het ook gehoor het. Want dit is een awesome, hierdie verborgenheid in God is so groot en so awesome, dit is onbeskryflik. En dan kom ons in nawek hier naartoe en dan maak God die gordijne van ons oop. Hy sê, dis wie ek is, ek wil my ontbloot, ek wil vir jou, my hart wil ek vir jou wees, ek wil my droom vir jou wees, nie net vir jou nie, maar ook vir jou maak, vir jou, vir jou huwelik. En ek is so opgewonde oor dit. So, die verborgenheid, vir baie mense was dit een verborgenheid tot hierdie nawek, maar dit is nou nie meer een verborgenheid, dit is nou een openbaring dit is nie meer een verding, dit is nou binnen een ding, en hulle uh, het nou hier een deriemolk, en die here praat met my oor een chocolate wat ek donderdag en welkom gekoop het, the inside story, hy sê daar in, in hierdie verborgenheid is daar een inside story, daar is geheim en daar iets wat inside, in the, this packet, hier binnen in hierdie, is daar een story, the inside story, nou ek het baie stories gehad en elke oude story, maar ek wil nie vanmorgen oor jou story en my story praat nie, want dit is goed wat voorbij is, Ek wil praat oor die inside story Die ding wat binnen is Maar ek wil vanmorgen vir jou sê Jy sal nooit weet wat hier binnen is As jy nie die pakkie oopgemaak het Jy moet om Oopmaak Jy moet vir jou oopgaan En dan mm, mm, Moet jy om eet Jy moet om proe man En voor jy nie geproed nie Kan jy nie vir my vertel hoe proe die chocolate die nie In hierdie naweek het ons geproef, manne, ons het geproef, van wat God eindelijk in store het. En voor hierdie verborge evangelie, voor hierdie ding, the inside story, hierdie story, hierdie story, nie vir jou opgegaan het nie, sal jy altyd in die donker bly. Jy sal altyd, jy sal altyd, by een plek van ongenoegtheid, sinneloos, lewe, lewe wees, maar wanneer het oopmaak, the inside story, wanneer het oopmaak, Nou Piet Jacobs, so vertel vir my van hierdie inside story. Dit het by my so begin. Ek weet nie hoe dit by jou begin nie, maar dit het by my so begin. By hierdie plekke, hierdie kampe, het het by my so begin. Dan begin in Jefeesiers uh, uh, 1, hal van vers 13 af, begin hy sê, sê, en sê, toe ons hierdie woord gehoor het, wat er woord, hy sê, toe ons hierdie woord gehoor het, van die waarheid, van die evangelie, toe ek dit lees toe, toes asof die heren van my praat, die heren sê, dit is nie net die evangelie gehoor, hy sê, toe ek van hierdie woord gehoor het, van die waarheid van die evangelie, is asof hy hierdie ding wil opbreken in drie dele, hierdie woord wil hy opbreken in drie dele. Hy sê van julle redding, en julle dit gehoor het, en gegloed, is julle beseel die reilige gees, beseel beteken, hy is toegedraai, dit is kosbaar, beseel beteken ook, Die seel daarop sê, die die echte daarvan. Beseel beteken ook, ek koop finaal afgehandel. Een transaksie wat afgehandel is, daar sal nooit weer so koop plaas van nie. Ek het jou gekoop en ek sla juist my Nooit weer kan jy verloor gaan nie, jy sal my en dom blijf altyd. Ek koop finaal afgehandel. Ja, to begin ek oor hierdie, ek vat die eerste woord. Hy sê, to jy die woord gehoor het, wie is die woord wat hy hiervan praat? Toe ons die eerste slag van Jesus gehoor het. Van hierdie Jesus, hierdie binnen in Jesus, nie een verre God, nie maar een binnen in God. Toe ons dit gehoor het, het het iets binnen my wakker gemaakt. Toe ek hoor van wie hy werkelijk is, wat het hy eindelijk kom doen. Dat het nie meer een godsdienst is, nie maar dat het, het iets dieper as een godsdienst is. Die volgende woord sê hy van die waarheid. Hierdie waarheid het by my doorgebreek. Want hierdie waarheid, weet je wat het hierdie waarheid kom doen? Hierdie waarheid het vir Piet Jacobs kom vry maak, hy sê, jylle sal die waarheid, Johannes 8, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sê, jylle vry dan stop hy daar, hy sê, as die seer nie vry gemaakt het, is jy waarlik vry, weet hy wat beteken het vanmorgen, vir een ou wat, wat vastgevang is, wat, wat nie kon uitkom nie, wat geroep het om hulp, en ek nie geweet hoe nie, wat by een doodloopstraat gekom het, en, die, en die, wat sê die pad, hou hierop, wat hy eind aan sy leven wil maak, toe ek hierdie nies oor, hierdie goeie nies oor, toe maak dit iets binnen my los, en om vry te wees. Weet, want vir veertig jaar, vir veertig jaar, sit Piet Jacobs hier, this my story, the inside story, is my story, wat ek vanmorgen, is my getuienis, wat ek vanmorgen vir jou gee. Het hier gesit vir veertig jaar, en ek het, weet jy wat, ek het geroep, en ek het geroep, maar ek nie geweet hoe nie. Maar een dag het ek die waarheid gehoor, en hierdie waarheid het my kon vry maak. En dan sê hy, jy het sal die woord oor van die waarheid die evangelie. Wat is die evangelie? Evangelie betekende goed nieuws. Evangelie is die goeie nies. Piet Jacobs, wat is goeie nies? Lees die hele EF6 in. Hy sê, en hy het ons verlos. Hy het ons verlos. Verlos door sy bloed. Wat beteken verlos? Verlos beteken om hy los te maak van die goed wat my weerhou om by Godse droom uit te kom om by lewe uit te kom onthou daar so groot verskil tussen lewe en voortbestaan ek ken voortbestaan maar ek het nooit lewe ervaar nie ek wil so graag daarby uitkom maar kon nie en elke keer as ek hoor van die goed hardloop ek nie. en ek wil het omhels maar daar is rekker aan my vast wat my terugtrek na die plek toe, daai plek, hierdie kant die, die linkerkant want daar is een mag in my lewe wat my gehou vast het Kan jy verstaan, hoekom is ek bly? En die Heere sê, ek het, jou, ek het jou verlos. Door sy bloed het hy verlossing gebring. Maar dis nie alf nie. Hy sê, vergifnis van julle misdaad. En hy vergifnis beteken, hy uitwissing. Hy <laughs> uitwissing. Om my heel te mal, om het uit te wiss, en nooit weer daar aan te dink nie. Dis die wonderlikste ding waar hy is. En daarom is ek bly in my hart. Ek sal vir baie jare bly, want ek is vry. En dan kom hy sê, behalwe dit, as ek dit klaargedoen het, hy ding wat ek nog aan jou wil openbaar, wat verborg was, is my wil. Ek het nooit Godse wil gekennie. Hy in die volgende vers sê, die verse daarna sê, hy sê, in die verborgenheid van Godse wil in jou te openbaar, o, as jy by Godse wil uitkom, is dit so kostbaar. En dan kom hy sê, wat ek nog aan jou gaan doen is, ek gaan een geest van wijsheid binnen jou en sit. Nou verou wat standaard achter die tekheid, die swyse metaal, om weesheid te kry, is een hengse ontploffing. Yes! Maar dit is een innerlijke, dit is inside story, dit is een innerlijke weesheid, wat net die heilige geest kan geë. Hy sê, en kennis, om hom, om hom te ken. Want as jy hom ken, nou kom die goed hulle, nou loop hulle. Hulle sê, om hom te ken, is soos jou is oor wat oopgaan, En ewe skierlik sien jy dat daar een roeping op jou leven is. Dit was altyd my probleem, want ek het nie geweet waar pas ek in nie. Ek het geen identiteit gehad nie. Ek moes skuif van een plek naar die andere en van een geleentheid naar die andere. Oh no. En ek was altyd ontevreden met myself. Ek wil altyd Gerd wees of Jan, of Gideon, of Pieter. Maar vandag wil ek vir jou sê, ek wil met niemand plek ruil nie. Ek is met Piet Jacobs, ek wil niemand wees behalwe Piet nie. Want ek het myself ontdek genoem ek het die, die roeping ontdek wat God vir my geet, hy sê behalwe die roeping het ek vir jou reikdom A reikdom van heerlikheid hierdie is heerlik as jy hom oopgebrek en jy geëet en hier is drie woorde jy oor ek is te bang om het uit te spreek, drie engelse woorde so gaan koop vir jou inside story en lees dit self want ek is bang ek Spreek jy goed verkeerd uit en dan lach jylle van my Ek hou nie daarvan, ons mese van my lach Maar ek kyk toe hier en ek sien hier en ek gaan na die verklaarde woordeboek Want hierdie is nie welkom Engels, hierdie is Liverpool Engels Jy moet hom verstaan Maar hierdie tjoklikkie bestaan uit drie dele uit Hy sê hier so Dis verrukkelijk, die eerste woord, die Engelse woord wat ek ek uitspreek Afrikaans betekens verrukkelijk Met ander woord is verskrikkelijk. Lekker. En dan kom hy en dan sê by die laaste en hy sê, Ek dink hierdie woord is trafel. Ek het eerst gesê trafel, To sê drie die nie trafel en trafel is twee verskil. Hier is trafel. Daar is een vulsel in die binnenkant. Toe God kom, het hy vir my een vulsel in die binnenkant gesê. Die heerlijkheid van God is die volsel wat jy binnen in jou het van God. En dis wat dit heerlijk maak en dan kom hy in die praat van die erfdeel, hy sê ek het vir jou erfdeel, ek het vir jou erflating, wat niemand kan wegvat, en hy sê naas nou baie goed in hierdie wereld, wat die wereld by kan wegvat, maar hierdie goed, is a inside job, is a inside story, die wereld kan nie dit wegvat, wat binnen jou is nie, die balieu kan al jou goed opskryf, wat buiten is, maar bulle is kalenditaats nie, because it's inside, en hierdie woord is een wonderlijke woord, 2 Korintius 5, hy sê daarom, wat ook by Jan geleer het. Ek begin nou skerp raak met die woorde, ja nie? Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy niewe skeping, Een niewe skeping, weet jy wat, is vir my kostbaar, om in welkom rond te loop, waar alman my ken, 17 jaar oud ook in welkom kom, en alman weet my, alman ken, en in my dorp weet elkeen, van elkeense bezigheid, om daar te loop, en om te sê, heren dankie, dat ek met vrymoedigheid in die dorp kan loop dankie Heere, ek loop nie meer, jy weet moet dit is ons geloop so, ek loop nie meer so nie, ek loop nou strijd, want ek is op die strijd te naro, om die straat te loop, en te weet, dat ek speciaal is, en dat ek nie my kop oor weg te draai nie, en dat ek nie skam is oor die verlede nie, want as ek tekstvers wat die Heere vir my gesê, omdat jy my geheimenis ontdek, het sal ek nooit weer denk aan jou verlede nie, of aan dit wat jy gedoen het nie, As ek, Piet, as jy my verborgenheid het ontdek, is jy een splinternieuwe schepping, en hoor wat sy, behalwe die nieuwe schepping, hy sê, die ouwe is voorbij. Jy kan nie aangaan met morgen, as jy nie met gister gedeel het nie. My boete, my sissy, as jy nie met gister gedeel het nie, kan jy nie morgen aangaan nie. Want weet jy wat, morgen het een pak, en as jy gister en jy gister goed dra, gaan jy ingee. En daarom vind ek uit, dat ek nie meer een pak het om te dra nie, Die Heere sê, ek het ook een laas, maar my laas wat ek jou geest lig en het sag en het maak jou nie seer nie. Dit is een laas, dit is een juk. Maar dit is nie een juk wat in die grond indruk nie. En hy sê, volgende gedeelte sê, hy sê, kyk, alles het niet geworden. Kyk, alles het niet geworden. As hy sê, kyk, is dit om waar te neem en welkom. Die ouwe sê, waarachta, Godse woord is die waarheid want as dit in Piet kan manifesteer, dan is dit die waarheid, hy sê, kyk man, as jy daar nog twyfel, oor Godse redding, as jy wil twyfel oor Godse genade, as jy wil twyfel oor Godse liefde, kyk na Piet Jakobsse leven, kyk na hom, dan moet het God wees, die vitter voormaan wat saam my gewerk het, hy kom jy nacht in my kantoor, en hy druk hier deur toe, hy sê, Piet Jakobs, I've been watching you, die TV story, I've been watching you, For If this Jesus that you talking about can change a hooligan like you I say I want you to pray for me today I want to accept Jesus En ek stoor die deertoe en ek bid verduif Dis wat God kom doen het Jy sien, dis sigbaar Om een kind van of God te wees is sigbaar Want dis een manifestatie van God Ek weet nie hoe krij mense dit recht om een Christen te wees sonder om te verander nie Ek weet nie hoe is dit nie Ek wil amper vir jou sê, no Jesus, no change. En no change, no Jesus. Maar Jesus kom en hy maak my nie. Daarom as iemand in Christus, Jesus, die nieuwe skipping, hy sê die oude ding is vir my, kyk alles nie geworden. Hoe dit gebeur? Dit is gekom dier die woord. Het gekom dier die woord. Die woord, die eerste woord, het is gekom dierom. Het is hier woord. Hy sê, het al weder geboord. Hier die woord het my by die openbaring en die verborgenheid van wedergeboorte. Die woord het my dit laat sien en laat verstaan. Hy kom in 1 Petrus 1, 23 hy sê hier die dinge Piet Jakobs het gekom die dag toe jy die woord gevat het het in jou hart ingesit het. Toe jy dit jou nie gevat het, toe jy eenaarskap toe jy sê ek, ek nooi in. het ek iets niets binnen jou begin ons noem met wedergeboorte. Hy sê daar by 1 Petrus 1, 23 hy sê hy sê, jy is wedergebore dier die onverganke saad, wat die woord van God is nou hierdie saad het ons hierdie naweek so baie keer gehoor, sonder intimiteit, nou kan die saad weer sonder intimiteit nie dit is so kostbaar as ons net besef, toe Jan naap die boord teken, en hy wees die uitvloedsel af van, is die saad van God, toe dink ek aan saad en na toe onthou ek die story van Toen my ouders geboer het Tis in en Brandvoort Het my ma trom boenders gehad Vrijdag Wanneer ons by die kostjes moet gehaal raak Dan word die eiers In die houers gepakt En dan verkoop hulle die eiers daar By die jood waar daar is En dan koop my ma al die klein goeikies vir die huis Koop sy met die hoender eiers So op die plaas was daar een kamp Met hoenders Maar daar was een draad in die middel Hierdie kant was die hene Hulle die eiers gelee Hierdie kant was die hene Hulle was vir sondag so Die hoenderkie so leed daar Die haan moes nie by die henne kom En want ons had nou moeilijkheid En as die eiers bebroeid En ons te die gemors En ons maase productie gone, En al die goed En toe span hulle draad tussen Nou om Satan jou te verduidelik Moet ek jou die story vertel Maar die haan wat hierdie kant is Jy weet die haan is ook moes nie konkruid nie Ek meen, hy kyk die draad en hy sien hierdie oulike hennieke in die ander kant. En even schierlik is daar een begeerte en een behoefte na die hierdie hennieke en na intimiteit. En dan sit hy en dink, as ek net oor hierdie draad kan kom, kom, maar hy weet, as hy oor hierdie draad kom en my maas sien vir hom, is dit hy sondag, sit hy. So daar is een risiko aan. Jy gaan jou leven verloor, hoender aan, jy gaan jou lewe verloor. Jou begeerte gaan jou lewe kos ek wil hier mooi hoor, is een grapperige story, maar is een diep story, nou sien ek, my geest is oog, hoe die ane sê, ek gee nie meer die dem om my, en ek kan nie meer hou nie, en kyk hy hierdie hende aan die andere kant, a hartloop het in die draad op en af, sê nie wat dit gaan nie werk, en dan tree hy terug, en maak hy hom reg, en a hartloop, en sê, daar kom, begin die flerk, kom my elfpad, maar daar van die haan wat genoeg geoefend het, as my maal nie gesien het nie. In een dag, is die haan en toe hy boob die is, jy weet my so, wonder op die draad, nou no, no is dit, een tyd van kiese maak, val ek hier <laughs> hemel op aarde, <laughs> maar het kan kos. en by die einde van die dag, val die haan oor die draad, jy weet my so, toe die haan grondvat, maak hy so en hy kom by die heen en hy stof haar af onmiddellik en daar gebeur iets maar hy hy hy direct daarna so ruk hy begin daar een manifestatie binnen in die heen plaasvind van die heen je is dit nie meer hierdie maar hier nie hy, sy nie hy pof haar op Eerst het eier geleed, het sy gekekkel. Nou tloek sy. Alles verander binnen na jy honder. Sy eier gaan leed, staan sy nie meer op, maar sy gaan sit op hom. En sy bebroeide het. Wil ek vir jou vraag, wat het gebeur met haar hen? Was haar hen by een broeisseminare wat? Was sy by een training center? Sy het niks gehad nie, behalwe die saad wat binnen na was, het daar heel tommal veranderd. En so hou kom ek by 1 Petrus 1 vers 23. Julle is wedergebore dier die onverkanklijke saad. Jy sien wanneer hier die waarheid van die evangelie binnen jou inkomt. It will change you. Ek onthou die dag toe ek dier Jesus gekies het. 17 februari 1991 so lang tyd. Ek het niks geken van hier die evangelie nie. Hier die evangelie was nog vir my bedek. Maar ek het Jesus ontdek ek het Jesus ontdek, ek wil vir jou sê, die licht was blauwer, die gras was groener, daar was iets binnen my hart, as ek die naam Jesus hoor het, ek begin huil, en ek weet nie wat gaan my aan nie, want hierdie ou wat, alles is recht ruk en, recht stoot, en ek laat my dier niemand nie, en ek soorte ou nou uit, is weg, ek het vir die Heer ek vraag, Heer, kan ek nie ophou huil nie, Heer, man. Heer ek voel eindelik soos, ek weet nie wat is om my maat is nie, Heer, wat kan aan, En ek wil vanmorgen vir jou sê, vanmorgen verstaan ek het, want die geest van God was binnen in my, die saad van God was binnen in my, en hierdie saad het een doel, die doel wat hy wil hee, I want to bring you back to the original, Piet Jacob, jy is so ver weg van die waarheid nou, al, want die saad binnen in jou is, wil ek, ek het een doel met jou, to bring you back to original, to be in my likeness, na my beeld en na my geliknis, O Piet, verstaan jy dit nie? om terug te kom naar die hoenderde. Daar was een draad in die middel, en die haan kon nie by die ene kom nie, die haan kon nooit by, nooit by intimiteit kom nie. Daar was die draad binnen, en die draad is Jesaja 59 vers 1 en 2. Daar was die scheidsmeer tussen jou en God. Die sonde het scheidsmeer tussen jou God. Maar toe kom daar een, een tyd, 2000 jaar terug, en die man wat in hoofd was van die hoenders kom, en hy rol hier die draad op, en hy vat sonde weg so dat jy aan een vrijdelik intimiteit kan hee. En toe kom daar een ander ou. Een godsdienst ou en hy span weer een draad. Jy sien, sonde is weg, 2000 jaar terug. Maar maar as, as sonde weggevat het, is daar weer een draad gespan, en hierdie draad is godsdienst. En hierdie draad weerhou ons van intimiteit. Da is weer een scheiding. En my boete en my sissy, die grootste probleem nou, Sonde is mee gedeeld 2000 jaar terug, dier een offer sê Jezus, het hy alman gerecht waarde, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seen gestuur het, so dat niemand verloren moet gaan nie, so almanse prijs is betaal, maar weet jy wat, as nog gedraad in ons leven, as nog gedraad tussen ons en in intimiteit, tussen ons en om een te word met Christus, Jezus' gebed, Vader ek bid dat hulle een sal word, soos wat ek en u een het, ons kan nie, want as God sien sien die grootste probleem is die sonde mee vandag nie, Wanneer ons verstaan sonde, die grootse probleem is godsdienst, om godsdienst dag te wees. Want godsdienst is rules and regulations, in verhouding, nou rules, no regulations. Maar hierdie evangelie het my by ander kant gebring, hierdie evangelie het my gebring, ontdekking die geheimenis oor die koninkryk van God, want ek het nooit verstaan nie. Hierdie, selfde, hierdie evangelie van van die vcs het my gebring by die koninkrijk, nou jy sien jy kan nie by die koninkrijk uitkom as daar nie wedergeboorte plaasgevind, want Jesus sê dit vir Nicodemus jy sien, Nicodemus die godsdienstleier kom met, hy weet alles, hy ken alles, hy ken elke profesie. en dan kom hy in een aand met Jesus in aanraking in die nacht, en dan vraag hy vir Jesus, hy sê, maar ma, ek versta nie ek versta nie hoe hy opreid hier nie, maar as iets special nie, wie is hy eindelijk, en dan antwoord my eie woorde, jy sal het nie daar kry, is eie opinie 3 vers 9, ek sê hy daar, hy sê, Nicodemus, jy staan voor my, jy ken vir Jesaja, en jy ken vir Jeremia, en jy ken die Segeel, maar jy weet nie wie ek is nie, hy sê, ek is die een, wat hulle van geskryf het, wat sal gekom, om te kom recht maak, wat die koninkryk van God, weer kom vestig, tussen die mense, dis ek, dan ken julle Johannes 3 vers 3, uit julle kop uit, Johannes 3 vers 5, uit julle kop uit, as daar nie weder geboorte by jou plaas vind nie, as Godse geest nie in jou binnenkant oomkom nie, kan jou geestes oor nie oopga nie, en hy sal nooit kan sien nie, die feest hier is een, dankie Heere vir verlichte oor van die verstand, so dat ons kan sien Heere, daar die roeping, en die reikdom, en die heerlikheid, alles in my leven, kan dit nie sien nie, want daar moet iets binnen plaas dis a inside story, is not a outside, godsdienst is outside, but this story is a inside story, Heere sê, is daar nie a inside story by jou is nie, sal jy nooit, it will stay your story, never, never be my story in your life, en dan kom hy, dan sê hy vir uh, Nicodemus, hy sê sê nie op nie gebore word, sal jy nooit die koninkryk van God kan sê nie, nou die koninkryk is die heerskapie van God in my leven, die koningskap weet jy dan nie, dat jylle priesterdom van die Heere is, a holy natione, ek het jylle geheilig, hy sê jy sal nooit my kracht, my kracht wat die nieuwe schepping binnen jou tot stand breng, jy sal dit nooit kan beleef nie, jy sal nooit die heilige geest nie, jy sal nooit die beseling, die echte daarvan besef, as daar nie iets binnen gebeur nie. En dan kom hy, hy sê die koninkrijk, en verduidelik hierdie koninkrijk, hy sê hierdie koninkrijk is nie spuis en drank nie, is nie wat jy eet, en wat jy nie moet eet nie, van raak nie, smaak nie, hy sê dit iets anders, hy sê hierdie koninkrijk, hy sê, om as ek binne in jou woon, om het hierdie woord, hierdie verborgenheid, genek het vir jou wees, my koninkrijk bestaan uit vrede en blijdskap, my boete my so sê, hierdie evangelie, vrede, blijdskap, vrede wat die verstand te boven gaan, en het blijdskap binne in jou hart, in, wat niks en niemand behalwe God kan bewerkstellig, jy kan hee wat jy heet, jy kan alles hee in die lewe, as jy die twee goed nie in jou lewe het, vrede en blijdskap nie, sal jy nooit by lewe uitkom hee. Want Jesus baie duidelik hou, hy sê, vrede en blijdskap, wat die heilige geest gee, nie besittings, nie goeders nie, net die heilige geest kan het gee. Hy sê, wie op hier die manier vir God dien, sal guns van by God, nie we vertaling. Hy sê, gins is by God. Wat is hier die gins? die guns wat ons op die mind verstaan is, my shares is hoog by die manager, daarom kan ek om vir drie daag afvra. Hier Heere sê, is jy op hierdie manier vir my dien, hierdie manier in verhouding staan met my, hy sê, sal jou shares hoog by jy is, en achting by die mense. Ek wil vir jou sê, achting by mense, as, mense, as die Heere nie van ons achting by mense gee nie, sal nie evangelie by ons vat nie, is daarom wat die mense kom, gaan kyk hulle na hierdie, ons, Sê hulle nie dankie, ek het genoeg probleeme van my, ek wil nie nog. Achting by die mense, ons sê het achting noorak by die mense, dat die mense moet kyk, hy sê hieraan sal jylle weet, dat jylle kinders van God, dier jylle liefde van mekaar, dit is een wat mense vir jou heet. Mense, jy kan nie, hulle sal nooit die evangelie by jou vat nie, hulle sal nooit jou getuienis vat, as jy nie achting heet nie, by hulle nie. Hoe krij ek achting? Dis Godse guns wat my achting gee. So ek staan hier in Godse guns en jylle luister na my en jylle gaan vat wat ek geer, want het is dier Godse guns wat in my leven is. En dan kom my, ek dink die mense verstaan het nog, en kom my daar in Matthäus 14 waar hy, waar hy kom, ek dink is Matthäus 14, lees maar die hele Matthäus. Hy sê, ek wil vir julle vertel van die koninkryk, hy sê die koninkryk is soos een man wat een verborge skat soek. Hy sê, en as hy dit gekry het, is hy baie bly, hy is baie bly, so bly dat hy dit vat en hy steek het weg hy is so bang iemand anders kry hy steek het weg en dan maak hy van niks gebeur het, stap en dan doen hy ding, hy gaan terug en hy verkoop alles wat hy het en koop daar die sy land hy sien ons het gepraat van van Jesus, sy rol hierdie naweek hy sien, voor ek man van my vrou kan wees moet daar eers so ontledig in plaas van, so Jesus het omself ontledig Hy alles wat hy gehad het, alles wat hy gehad die heerlijkheid by God, die salving, die heerlijkheid, die, die vrede, die blijdskap wat hy by sy vader gehad het, moest hy los. Om by die saai land uit te kom, by my en jou. Dis waar we die koninkrijk gaan. Hy sê, die man het terug uit, alles verkoop. Ek moet nie my jou plaas verkoop, baby, skeelman. Dit is wat ek sê, nie, moet my nie verkeerd verstaan. Nie. Hierdie gaan nie oor, oor die plaas en besittingsgang, oor die inside story. Jy sal alles moet verkoop. Wat is die alles? Die oorlevering wat jy mee groot geword het. Hierdie goed wat vir jou grand was. Hierdie goedkies. Seeg om vader, gee ons eten. Laat ons nummer nooit vergeten. Amen. Dit is een recitatie, sal ek moet los. Dit sal moet een hard saak word. Die gebed van, kindje klein maak my hart hierin en in die hemel gaan kom. Amen, ek was al, oor die veertigde bid ek nog uitdek jy sal het moet los, jy sal moet verkoop, en jy sal het moet koop, en dan sê hy, okay, jy het nog nie die story gevang, dan net die volgende vers sê, hy sê, die koninkrijk van God, is een koopman, wat een kostbare perl soek, en as hy dit gekryd, sy baie blij, en hy verkoop alles, en koop dit, gaan kijk piekie, hy koop nie die perl nie, hy sê, koop dit, eerst praat hy van een sailand, en koop hierdie sailand, volgende en sê, en hy koop dit. Ek sê, jyre, wat is hierdie dit? Hoekom het die ou nie hier geskryf, perl nie? Jyre sê, nee, nee, nee, nee, ek het een story. Het jy al by dit uitgekom? Wat is dit? Het jy al by dit uitgekom? Nou, die dit kry in Colossense, Colossense 1, 26. Hy sê, ek wil die an jylle verborgenheid bekend maak. Iets wat weggesteek is. Christus is in jylle Nou toe hy praat van die saai land toe, dink ek as my gedagte is, hy sien wat net voordat praat hy van saad wat gesaai word, hy gaan net oor saad, saad wat val op die grond saad, hy sien toe die saad val hier, toe die verborgenheid van die evangelie kom, toe sit so grand, dat ek alles wat ek meer groot geword het vir 40 jaar, een kan toeskyf, en ek koop daar die saai land, die stukkie waar ek die skat in, en toe ek uitvond, wat behels hierdie, hierdie koninkrijk van God, dit is so kostbaar, soos een perl, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek wil dit vertroos, ek wil dit in my hart berre, toe koop ek dit, ek het als verkoop, dit wat ek mee groot geword het, al hierdie stories, van godsdienst, van starag loop, sag praat, al die goeitjes het, het verkoop, en ek het ingekoop op hierdie goede, oor die koninkrijkse, som die koninkrijkse ontdek, is kostbaar, dan die volgende ding wat ek ontdek, is die heilige geest van God. The inside story. The inside story is God. Sê woord, die waarheid wat my, wat my vry kom mak, dat ek heeltemaal vry is. Die evangelie wat die goeie nies is, wat my blijdskap geest strome van levende water, kom nou uit, Piet Jacob sê, God het water raak geboor, kom uit, dan ontdek ek sê koninkrijk, jy sê maar as nog iets in hierdie inside story, Dit is die heilige geest. En daarom wil ek vraag, het mense sê dat hulle die geest van God ontvang, en weet jy waar daar nog niks verandering plaasgevind? Ek sê hier is onmoendlik. Die heilige geest is so kostbaar, so diep, so presies, so heerlik, dat daar een manifestatie plaasvind. Die heilige geest sluit nie een aand in jou leven in, en blij in die plek nie. Nee, waar hy intrek, is daar een manifestatie. Je kan kijk recht door die, die Bijbel, is altyd een manifestatie. Piet, wat is hier die manifestatie? Die eerste manifestatie? die christen wat hierdie ding ontdekt, hierdie verborgenheid ontdekt, die eerste ding wat gebeur, hy begin vrug dra, wat by bekeering pas. Wat is hierdie vrug? Manifestatie van hierdie vrug, is liefde, langmoedigheid, vriendelijkheid, vrede, blijdskap, selfbeheersing, het binnen, het is binnen in jou. Dan moet het demonstratie wees, Wat doen die heilige geest? Hy sê, jylle is beseel dier die heilige geest. Beseel beteken, dat hy seels wat daar op is. Dit is bekrachtig, dit is bevestig. Een contract wat seels op het, en getjappe daar. Dou je die oude polisse? Vier seels daar sit met die chap op. Seelrechte. Hierdie seels sê, hy sê, jylle is beseel met die heilige geest. Ek hoop finaal afgehandel. Hy sê, bekrachtig, bevestig. Die heilige Gees bevestig die evangelie binne in jou. Weet jy wat ek praat met ouders, het sê, ek is een Christen, ek, het, ek het so wander my hart vir die Heere gegeen, maar weet jy wat ek, ek hoor by hierdie oud, hy, hy het nog nie by die inside story uitgekom nie. Dis een binnein bezigheid, en daarom moet daar een manifestatie wees. Ek rui by welkom, die wat welkom ken, sê van de Riebeekstad af rui, is daar een lanterne in Roudhuis. Hier op jou rechterkant, vat hier die brug op, bo die brug Eriksens, nou die Teotagraads, vroere jaren, die oude daar, het daar een groot bord gestaan, groot bord, so groot soos, soos daar, so groot, groot bord. Naak ek met hier uitgekom het, na ek die inside story ontdek het, kon stel het so, na die inside story ontdek, rui ek oor die brug, en toe op die brug kom, sê die, is asof die heren ons my hart praat, die praat mis nie met die oudste oor, nie, hy praat mis nie waar, hy stilstem, die wat jou laat recht op sit, die wat jou oude laat uitsprang, hy weet mis die stem, die wat jou laat lek, toe ek die brug opvat, toe hoor ek hy stem, hy sê, kyk rechts, en ek kyk rechts, weet wat sien ek, groot bord, met die bier, kastel, lager, hoes daar ouders wat kassel verstaan as die dek. Ek, ek sê, ja, jyre kassel. Jyre sê, ek wil jy mooi kyk. En toe ek mooi kyk, toe sien ek hy kassel, hy beker wat so is, maar hy skymkop wat hy boop, jy weet moes hy maak vir skymkop, en die drippels, wat so afloopt in die glaas. Dis in die simmerman. Ek het opgehou drink, by die plek gekom, ek is vry, en ek sien hier die beer. En toe ek hier die beer sien, sê ek, Heere, tot die ou wat nie drink nie, sal Lys kreef hier die beer. En Heere begin met my praat, en Heere sê, dis, wanneer God my gees binnen jou kom woon, is daar een manifestatie binnen jou. En al wil see, en all man sal see, dat ek, die inside story ontdek het, het Godse gees binnen my is. Kan mense sien, Kan jou kinder sien, kan jou familie sien, daar daar iets mee op plaas gevind. Jy sien die inside story was lang al op die rak. Hier die evangelie is lang al op die rak, 2000 jaar. Die koninkrijk is 2000 jaar al op die rak, is nie een nieuwe story nie. Die heilige geest is 2000 jaar op die rak, maar hy is nog nooit gekoop nie. Hy leed die shop, hy is gesiel met die papier, en alweer, jy moet, moet koop, jy moet inkoop. En dan moet jy dit oopmaken, en dan moet jy dit proe. En dan wanneer jy dit geproe het, kan jy nie stilblij nie elke ou wat jy bykom is. Hoor jy so? Ek wil vertel, ek was daarby spaar, as een nieuwe tjoklet op die mark. Inside story. Jy het nog nie so'n lekker, dit is nie een krantje nie hoor. Is ook nie een kietket nie, doesn't give you a break. Niks. But a inside story. Wat, wat is die eerste wat ek gesê het? Wat is die story? Verrukkelijk. Is verrukkelijk. Verrukkelijk maar daar is een in die inside. Ruk daarna, rui ek weer oor die lanterre, daar die lanterre, en ek kyk weer, ek sien hier die bord, en ek kyk, linksboe, is daar een blerts, daar by die rode, as is baie seemeeuwe, hulle eet sommer die chips uit jou, die ding wat jou op die veest raak, as jy dit nie invat, nie eet hulle dit daar uit, so vir al die chips, en die dagwoods, en al die goed wat hulle eet as hierdie seumjouwe so draai maak en die wind is van achter dan stoot hy so blerts op die waai bord en toe ek daar opruid begin die heren met my deel en die heren sê weet jy wat daar is goed op jou ook maar ek wil vir jou vraag na wat kyk die ons kyk hulle na die blerts of kyk hulle na die bier ek sê heren ek het nie eerst die blerts raak gesê nie want die bier was vir my so grand gelijk so lekker gelijk so ek wil vir jou sê, in jou lewe, maar moet nie na die blaertse kyk nie, kyk na die main picture. ek kan afsluit, die tjokluitjie, inside story, drie goede, verrikkelijk, dan praat hulle van hy samengestelheid neete, hyselnats, so iets, en dan hy vulling wat hy, hy ja, traffel, Net so die evangelie ook drie stories En al drie van hy goed is binnenkant. Dis ook om het een inside story is. Lukas 17 sê, die koninkryk van God in julle. Colossense 1, 26. Hy sê, die verborgenheid wat ek in julle wil kenma, Christus is in julle. Die volgende ene, weet julle daar nie, dat jylle tempel is waar in die heilige geest van nie. Jy sien vir baie jare die draad wat tussenin was, na sonde afgebrek, is die godsdienst draad, ver God, hy ver God het te er binnen in God gewaard. Die geheimense was altyd daar ver. Koninkryk vir my was altyd as ek doodgaan, sal ek eendag in die koninkryk ingaan. Die koninkryk is nie een plek nie, is een toestand binnen my. In die gees van God, wat eindelijk daar ver was, al wel ek elke sondag ombeleid het, het ek om nooit gekennie, maar nou is hy binnenkant, dis hy wat die seel is, van die evangelie, die heilige geest bevestig die evangelie dier die vrug wat hy dra, amen vader ek dank u vanmorgen ek dank u vanmorgen heren vir een inside story dank u heren, dit was vir jaren was dit vir my een verborgenheid maar ek dank u dat hy daar dag oorgebreek het net soos wat mense dat hierdie naweek gekom het met hierdie goed rondom die huwelik wat eindelijk maar een toneelstuk is soos Jan sê, een weerspeeling, jyre een demonstratie, jyre van ons verhouding met God wat dan in die huwelik gedemonstreer word, jyre oe jyre, dit was vir ons toe, jyre want ons het niks geweet nie dit wat ons van die huwelik al weet, jyre het ons maar by pa en ma gesien, jyre en, en dit was maar een 50-50 huwelik, jyre Misschien was dit een blaps gewees heren, En ons is bezig ook met een blaps Maak dankie dat ons hierdie naweek Bij een plek gaan kom heren, Waar u die afspraak gereel het En ons gehoor het En het verstaan het Hoe u gekom het heren, En u self heren, alles gelos het Om na ons toe gekom het heren, Om onder ons te kom woon Maak dankie vanmorgen heren, Dat u nie daar gestop het Om onder ons te kom woon heren, Dit wat vader u gestuur het Voor het u klaaggemaak En nou woon u nie meer onder ons En u woon nou in ons En dankie heren Dank jy dat jy die, die droom wat in die hart is hier aan ons openbaar het. En dank jy dat dit wat die verborgenheid was, nie meer vir ons die verborgenheid, maar nou geopenbaar is dier Jesus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Geest, wat dier die evangelie bevestig word. Ek hier die vermoorde daaf. Ek sê nie elkeen wat hier was vermoorde, heren, wat hier die evangelie gehoor het. Dank jy heren, ek sê nie elkeen wat die nawek hier was, heren. En ek dank jy dat ons nie beangst moet rondkijk. Ek sê, waar begin ek? Ek het vanmorgen vir a paarkie gesê, begin by die kleinste plek in jou huis waar die toilet is. Begin hom te verf. Want miskien is jou probleem, jou huwelik, so groot. Daar soveel goed. Daar soveel huis, soveel goed wat jy moet doen. Maar jy weet nie waarom te begin. Jy begin met die kleinste plek. En wanneer hy kleur geverf is, jyre, dan is daar een vrou wat sê, kan ons nie die badkamer ook doen nie. En as ons dit klaar gedoen het, jyre, dan doen ons die gang, en as ons weer sien, is dit klaar geverf. Ons my net te begin maak. Vanmorgen sit hier miskien nou en sê, waar moet ek begin? Ek sê, begin by die begin, die klein goeikie sit dit in plek. Heere, dankie dat u ons help, dankie dat u gesê het, ek loos julle in julle genade oor nie, maar ek stuur vir julle iemand ander, die heilige gees, die leraar van gerechtigheid, hy sal julle leer hoe om recht te wees, hoe om pas te kom, hoe om die goed in plek te sit, oe Heere, ons Heere, vir die beste leer, meester ooit, ons Heere daarvoor. Sê in elkeen Heere, vir ons nou terug aan huis toe, Dankie dat die naam oor elke van ons uitgeroep is. Dankie vir die beskerming. Dankie ook vir die, die naweek jyre. Alman wat deelgate daaraan. Ek denk aan die lekker koos wat ons geëet het. Jyre ons bevoorrecht. Nie sommer net in die evangelie jyre. Maar ook fysische koos jyre. Dankie. Sier daarvoor jyre. Sien ook vir Jan en sy gemeente. Vir die werk wat hulle ook doen jyre hierin. In Jan Kemdorp. Ek eer die daarvoor in Jesus naam. Amen.